ستبدي لك الايام ما كنت جاہلا و من لم تزوو دی با بالاخبارِ ابو بکر سیبرتو بی دشید ستبدي لك الايام ما كنت جاہلا و ایتی من لم تزوو دی او کشیرون صحابو ویلی دی حسان امیل صحابت بویلی کشمس فی کبی دی سمائی وزوها یخشل بلاد مشارقا و مغاربا ما اخسن منک لم تر قطع ما اجمل منک لم تلدن نساو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 کم سڑی باندې چې فحک مصیبتونه راغله دا ټول تعاون کوي د تصلی <تصفيق> او د ورکړه کلی چې د تصلی رسول الله له ورسې دا خدیجه کلبره ډېر وکړه زنان او اغلاړه ابن نوفل د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د وحي كان خلقوه یو بغیک ورقه ابن نوفل او زید ابن جهشه قص ابن ساعده ابو زرزه له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 او پینځم درته دي نعمت قدر شي سبب ذكر يا مد دي ګنا ده وجنا الله سبحانه اخري شپګندري خپل بدن باندې شفقتو کي وهم علم دي قران او سنتي سره زسر سره خپل کي دي به دي ګنا نسيتي اته وړو وړو ميدنه ولرين هم بيزي قركونه کي ولا سما قوي ايمان لکن وي شکل د عمر دي و زيد ابن عمر ابن نوفل وي دوله شامله البته يهودنه پختنه وکړه